משלי, פרק ז' בני, שמור אמרי, ומצוותי תצפון איתך. שמור מצוותי, וחיה, ותורתי, כאישון עיניך, כושרם על אצבעותיך, כותבם על לוח ליבך. אמור לחוכמה, אחותי את, ומודה לבינה תקרא. לשמורך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 הומיה היא וסוררת, בביתה לא ישכנו רגליה, פעם בחוץ, פעם ברחובות, ואצל כל פינה תארוב. והחזיקה בו, ונשקה לו, העזה פניה, ותאמר לו. זבחי שלמים עלי, היום שילמתי נדרי, על כן יצאתי לקראתך, לשחרר פניך ואמצעיך. מרבדים רבדתי ארסי. חטובות, אתון מצרים, נפתי משקבי, מור, אהלים וקינמון. לך, נרווה דודים עד הבוקר, נתעלסה באהבים, כי אין האיש בביתו, הלך בדרך מרחוק. צרור הכסף לקח בידו, ליום הכסה יבוא ביתו. היטטו ברוב לקחה, בחלק שפתיה תדיחנו. הולך אחריה פתאום, כשור אל טווח יבוא, וכאכס אל מוסר אביל. עד יפלח חץ כבדו, כמהר ציפו אל פח, ולא ידע כי בנפשו הוא. ועתה בנים שמעו לי, והקשיבו לאמרי פי. אל יסט אל דרכיה ליבך, אל תטע בנתיבותיה. כי רבים חללים היא פילה, ועצומים כל הרוגיה. דרכי שאול לביתה יורדות אל חדרי מוות.